«Знаєш, – сказав я, – хто найбільше втішався після серпних подій, то це я. А то вже порадів, так порадів. Так вона вже мені в печінках сиділа, та безглузда держава з її партією. З казати. Ну, певно, для таких, як ти, бізнесменів, це рідна стихія. Що хоч, те й роби. Я стянув плечима і нічого не сказав. «Добре, – сказав Шамрай, – переживемо. Не таке переживали, а тут...» Що його нарікати, справді? О, позбавішав він, новина. У мене родичі об'явилися. Та ще йде, в Америці. В тіяспорі? Ну, Ну, в цій же ж, в Америці, одне слово. Це, між іншим, довга історія. Нечутно було їх ще з минулого століття. Що, що? Перепитав я. Шамрай знічено посміхнувся. Бачиш, сказав він, про це треба розповідати від початку. Десь на початку цього сторіччя Мій прадід виїхав на заробітки. Чи в Канаду, чи то в Штати. Кажуть, на той час такий від'їзд був непростою справою. Як-не-як, -не -як, а то ж була Російська імперія. А, сказав я, Лівобіцька Україна, Гетьманщина. Справді звідси за океан еміграції майже не було. Кажуть, провадив Шамрай, неначе він працював там лісорубом. І непогано заробляв, що місяця міг надсилати жінці долари. Тривало це десь із рік чи два, аж врешті звістки від нього надходити перестали. Так ніхто за нього більше й не чув. Вважалося, помер. «Слухай», – вигукнув я, – «та це ж стільки води збігло!» «Років із дев'яността», – сказав Шамрай замислено. «Аж оце навесні приходить лист прямо на сільраду. Чи нема в селі кого-небудь із нащадків Микити Шамрая, сина Варвари і Григорія?» Ну, лист за листом потроху й з'ясувалося. Прадід Грицько одружився вдруге і лише перед смертю 39-го року зізнався своїм дітям, що покинув на Україні жінку з дитиною. А вже його діти або радше внуки, скориставшись оцією незалежністю, вирішили розшукати кревних. Така ось дивна м -м, історія. За вікном замагатіли вогні, спочатку зрідка, Далі рясніше і рясніше. Станція «Вовчий брід». загарчав просто над головою динамік. Наступна зупинка платформа «Коржі». Ну, сказав я, заклопотано, позираючи в вікно. Мені пора. Шамрай хотів було щось сказати, але я випередив його. Ось мій телефон і адреса. Щось треба буде дзвони. – дзвони. Інженер-консультант, здивувався Шамрай, розглядаючи мою візитівку. Я закинув сумку на плече. У тартарі це означає детектив. Навіть більше. Детектив для особливих доручень. Ну, я підвівся, простягаючи йому руку. Хлопцям вітання. Мажо супередо всім. Я спробую вибити для нього якусь допомогу. Шеф у нас афганець, а грошей у фірми кури не клюють. Так що дзвони. Мало що може статися. Гора з горою. Авто ще катилося вздовж тротуару як я штовхнув дверцята і, пригнувшись притьмом, тьмом, кинувся під арку. У дворі було темно, хоч в око стрель. Біля хідника пронизливо засвістіли гальма. Чутно було, як грюкнули дверцята, а тоді залунала така лайка, що в мене за малим вуха не зів'яли. У старих кам'яницях довкола подвір'я світилося лише кілька вікон. Я присів за металевим баком для сміття, наставивши в небо парабеллума, Тяжкого і неоковирного, з потворним глушником на стволі, відбив затворну раму. Механізм клацнув і повернувся на місце, досилаючи набій у патронник. Ще мить, і я нарешті побачив. Вони втрьох. Двоє з пістолетами, ще один високий спортивного штибу молодик і з безжальним гострим лицем тримає в руці автомат. За формою, радше за все, узі. Я не борився жодної миті. В них могли бути ще й гранати, а мені така війна була не по зубах. Перший крутнув головою, роздираючись так і сяк. Я поклав ствол парабеллума на лікоть правої руки і, не цілячись, надавив спускову скобу. Віддача була дуже сильною, але постріл пролунав глухо і м'яко, немов удар гумового молотка. По під аркою хлюпнув несамовитий звірячий крик – Зарізяка випустив пістолета і сів на землю, а тоді скорчившись, повалився набік. На нього можна було не збажати. Чоловік, якому в коліну чашечку всадили кулю дум-дум, уже ні на що не здатен. Водночас, пригнувшись іще нижче, аж до самісінького асфальту, я ще встиг зловити кінцем ствола низьку квадратну подстать другого драба, і відкинувшись назад,